kitabu chetu kinapopaswa kwenda naona tumechelewa lakini insha Allah Taala leo nitazungumza kwa upesi milango kadhaa yani kwa muhtasari sana katika darasa hilo pita tulikuwa kwa kuzungumzie nia nia ya saum imekuja hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم asema ان حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها وكلفنا okay, حفصه المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ما من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له اما حتت يانيا يصوم قبل يا كوينج الفجري بس هو حن صوم kuwa tataka kwenda haraka ntaelezea tu nia ni azimio ambayo iko ndani ya moyo wa mtu nataka kufanya jambo fulani nia hii sehemu yake ni moyoni nia hii ambayo ni ni sharti ya kila kitendo ukiwa unaswali, katika kazi ya, ya nia ni kutofautisha baina ya sunna na faradhi kwa mfano una mtu ana swali raka ya alfajiri na raka mbili ya sunna inaotofautisha nini ni nia Kwa hivyo nia ina umuhimu mkubwa katika kila kitendo unachokifanya Na sehemu yake ni moyoni Nia hii amayo ya siam ni lazima uiweke kabla ya alfajiri na baadhi ya wanazuoni wanasema kuwa Unaweza kuiweka mara moja mwanzo wa Ramadhani ukakusudia kwamba mimi nitafunga Ramadhani yote iwapo hakuna tatizo lolote litanikumba maradhi safari nitafunga Ramadhani mzima. Na ni ni sahihi. Na iwapo mtu ataamka kwa mfano usiku Akaladaku. lengo lake nini? Ni kufunga. Kwa hivyo hiyo ni ijmaa al amekusanya nia yake kwa jambo lile. Kwa hivyo wapenze kokofu Islam nia lazima uikusanye na katika kauli zote mbili kama walivyosema wanazuoni kuwa unaweza kukusudia nia katika kila usiku na ya kutosha kule mke kwa daku au pia vila vile kuwa ukakusudia mimi ni sahihi wa afya na Ramadhani mwia na funga mwezi mzima wa Ramadhani bila kusini matatizo basi hiyo ni nia sahihi na inakubalika katika mlango mwingine ambao kwamba umekuja katika kitabu chetu ni kutaja baadhi ya mambo hasa na Ramadhani yani sifa hasa za Ramadhani ambazo haziko katika umma nyinginezo sifa ya kwanza hadithi ya kwanza iliyokuja katika mlango huo ni fadhail siyam fadla za kufunga fadla zilizo kuja katika kufunga tulitaja hadithi hii Mtume صلى الله عليه asema katika hadithi ya Abi Huraira iliyo katika Bukhari na Muslim Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila amali ibn Adam yudhafu alhasana bi 10 amthaliha ila 700 dhafi. Kila kitendo cha mwanadamu anapofanya matendo mema analipwa kwa 10. Ukiswali sala moja unalipwa 10. Ila 700 dhafi mpaka 107. Tukaelezea hiyo inatofautiana kwa nguvu za imani za watu. Tumeswali hapa sote. Lakini kuna yule ana saba hapa. Kuna yule ana 300. Kuna yule ana mbili Kuna yule hapa na na kuna yule ambaye kwamba pia na sallallahu anaweza kutaka bure safir. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda mtu akaswali mekarbani na akawa hana sala yoyote. Kwa nini hatimizi ruku yake, hatimizi udhu yake, hatimizi yale ambayo kwamba Kwa hivyo si anjabu ikawa tunatafautiana katika darajati kulingamana na nguvu za ikhlas kulingamana na uzuri wa utekelezaji kulingamana na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Asena, kila kumi kumi, asema kila kitendo kinalipwa na Mwenyezi Mungu kumi 10 illa asau isipokuwa som yeye Mwenyezi Mungu asema mimi ndiye najua malipo yake ana ajiz bi saumu li saumu yangu na nitakilipa mwenyewe bila kifungo bila bila mipaka manache watachotewa, kuchotewa wakipewa wale ambao ni suumun na pia wao wanatofautiana katika daraja zao na pia vilevile katika fadhail ambazo zinapatikana katika saum, ni kwamba mwenye kufunga ana furaha mbili furaha ya kwanza ni wakati ambao kwamba anafuturu, ana furaha kwa kufuturu kwake na pia pale atakapokutana na Mwenyezi akapata malipo yale waumini wa wa kama tulivyotajiwa jana kwamba mtu anapofanya mtihani akawa amefail ile average kidogo tu awe amepata pass mark basi anatafuta kila sababu aweze kujadilia ndio aweze kupita na hivi hii ndio hali pia watu watatofautiana kila mmoja atatafuta kidogo tu awe ana, wanashidana katika zile baani kwa hivyo mpenzi sikufu muislamu ujua uh, kuwa katika siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ikiwa unafunga vizuri utafurahi sana wala khalufu fami saim min rihi almiski na ule harufu ya njaa inayotoka kwa mdomo waliofunga. si harufu mbaya harufu ya njaa inayotoka katika mdomo wa yule aliyofunga kwa sababu ya emptiness ya tumbo lake hiyo harufu inapendeza kwa Mwenyezi kuliko harufu ya miski na hii haimaanishi watu wasipige mswaki ni bali ni sunna illa tu wasizidisha nini katika saum kusikutuwa kupita kiasi kama ilivyokuja katika kitu kama ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi nyingine iliyokuja katika khasah isi Ramadhan ni kwa ramadhani inapoingia kuna funguliwa milango ya pepo na milango ya moto inafungwa na kunafungwa mashayatin na hiyo tulielezea kwa ni kuonyesha kheri inayojaa katika ulimwengu na bala inazoondoshwa katika ulimwengu. Katika faula nyingine ilokuja ni kuwa som ni maghfiratul dhunub ni sababu ya kupata msamaha ya madhambia. Hamna shaka kuwa makosa ni mengi yanowakumba watu na tunayoyafanya kama tulivyoelezea ni kuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kama alivyotaja Al-Imam Ibnul Al ni kuwa Mwenyezi amewaomba malaika kwa akili bila ya shahwa amewaomba na akili bila ya matamanio akawaumba watu na matamanio na akili na akawaumba wanyama bila ya akili lakini kwa matamanio sasa atakayefuata sheria vizuri mwanadamu akifuata sheria vizuri atakuwa bora kuliko malaika kwa kuwa amemzidi malaika kwa mtihani yeye amepewa matamanio ambayo inamzuia kufuata sheria kikamilifu. Anakuwa na, na pingamizi. Kwa hivyo pale atakapofuata akili yake ikamuongoza katika kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu basi huyu atakuwa anakuwa bora kuliko malaika. Lakini usisahau kuwa kullu bun aadam khata kila binadamu ni mwenye kukosea sana. Lakini wa khairu al-khatayin at-tawabun. Mbora wale wenye kukosea sana ni wale wenye kutubia sana. Ukikosea sana lakini tumia sana. Fanya istighfar sana. Ndiyo sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisabiwa katika jasa moja istighfari yake zaidi ya sabini zaidi ya mia Kwa hivyo mpenzi mtukufu wa miongoni kwa sababu za kupata maghfira ni mtu kufunga katika mwezi Ramadhan imekuja katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'alaanha anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه mwezi Ramadhan kwa imani kwa Mwenyezi Mungu ndio kafaradhisha kuamini wahtisaba na akawa na ihtisab na kutarajia thawabu za Mwenyezi Mungu na pepwa ya Mwenyezi ugufirwe lema mtakdama lenzambi atsamihia makosa yake yaliyotangulia na hii imekuja katika katika hadithi mbalimbali mbali, au katika ibadaati mbali swala tano jumaa mpaka juma ramadhani mpaka ramadhani. ni mukaffirat ni usafishaji inakusafisha katika makosa yanayotokea baina ya hayo mawili baina ya sala na sala nyingine baina ya juma na juma nyingine baina ya ramadhani na ramadhani nyingine idhadtu ni batilka bair, pale mtu atakapojiepusha na madhambi makubwa makubwa na pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi akasema fitna ya mtu yani fitna fitnatur rajul fitna ya mtu yani mtihani ambao kwamba anapewa kwa mke wake na kwa watoto wake na jirani yake inasamehewa inafutwa kwa kwa sala, na siyam na sadaka kama hivyo kwa hivyo miongoni mwa kupata khairat nyingi ni mtu kuwa anafunga katika mwezi Ramadhan ili apate msamaha insha Allah Taala nawaoneshika katika sehemu ambayo inanasibiana na makam nayo ni alfaslu mlango wa 4 ni abrazu sha'airit ta'budiyya fi ramadhan Baadhi ya ibada ambazo ni muhimu katika mwezi wa Ramadhan ambazo tutakiwa tuhimizane nayo tunaanza na ya kwanza leo tukikomea katika hadithi hii Asema alhadithu alawwal hadithi ya kwanza ambayo inafungamana na ni matendo yapi ambayo tunatakiwa kuyafanya sana katika mwezi wa Ramadhan jambo la kwanza katika mwezi wa Ramadhan tayamu Ramadhan kusimama kisimao cha ramadhan manake tarawih na kabla ya kiyam ni kufunga na hii la suala fi amna suali ndani yake kwamba jambo la kwanza kabisa ni mtu kufunga na tumesikia katika darsa ya jana kama tulivoelezewa ni wajib ambao ni mkubwa muislamu hapasi kuacha wajibu hii kwa jambo lolote lazima udumu katika wajibu huo Imekuja katika hadithi ya Ibnu Uraadhi Allah Taala الله عليه وسلم katika Bukhari na Muslim man qama ramadan ataka ismama kisimamo cha tarawih ya cha ramadan ataka ismama kisimamo za ramadan manaki tarawih wa eemanan wa ihtisaban wa يعني باركنا خير zinazopatikana wakati tarawih waneo ni miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi miongoni mwa sababu za mtu kusamehewa madhambi ni tarawih wamansala tarawih wamnsala tarawih kama inavyopaswa fakat kama ramadhan atakayosalita tarawih kama inavyopaswa basi huyu ameisimama kisimamo cha ramadhan na atakuwa anastahili maghfirah مشروطة بقوله اتقوا امبطا امبطا رمضان والمغفره مشروطه بقوله مغفره كبطا مسامحه يكون شرطي يقاما ايمان واحتساب ووينا ايمان ووينا متراجيو نيني معنى ايمان حال قيامه انه حال قيامه مؤمنا بالله تعالى وبرسوله ومصدقا بوعد الله وبفضل القيام فلونا نصب ueni imanan uena iman na imani kuamini mwenyezi Mungu na mtume wake mmekuamini fadhla ya kusimama kisimamo hicho Ukiam, ukiamini waadhim ajri na ajira yake kubwa inda Allah kwa Mwenyezi Mungu wa ihtisab nini maana ya ihtisab akasema muhtasiban athawab anatarajia thawab kutoka kwa Mwenyezi la bi bila ya kasdi nyingine yeye yeah, anasimama katika tarawih si kwa lengo lingine lolote kama lilivyotaja sababu zingine ambazo kwamba huharibu ibada ni mtu eh, yani talabu mahmadatin kutaka kusifiwa kutaka kuonekana kutaka cheo kutaka chochote katika ibada ya Mwenyezi Mungu kutumia ibada ya Mwenyezi Mungu kutaka malengo yako ya kimadamu hiyo ni makosa Kwa hivyo wasema wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ni kuwa asemwa man kama Ramadhan atakayisimama Ramadhani ame atakua ni mwenye kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuhuhiliwa madhambi yake aliyotangulia kwa hivyo ni juu ya Muislamu awe ni mwenye kuchunga na kudumu katika kuisali tarawih pamoja na imamu wala asichoke wala asifuze wala asiende nyumbani kablain imamu wake hata kama atazidisha raka moja sunna kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu taala ana ni kuwa mtume صلى الله عليه وسلم hakuzidisha raka 11 si katika ramadhani au katika siku zingine zote alikuwa akiswali raka 11 na imekuja katika hadithi nyingine kuwa mtume صلى الله عليه alikuwa akiswali sala za usiku raka 22 kwa hivyo kwa hadithi hiyo ikatumika jummi 23 ambayo ni e, ni sahihi kwa sababu ni katika masaa alafikiya kama hadithi ya na Aisha ipo na hadithi ambazo zinataja zaidi ya rak'a hiyo moja zipo pia kwa hivyo la hakuna ugombi katika swala hili kwa sababu yote yamthibiti katika sharia yote yapo lakini ilio bora bila shaka ni ile aliodumu nayo sana Mtume Muhammad nayo ni kuswali raka kumna moja Kwa hivyo utakaposwali pahala ukawa unaswali raka kumna moja yako raka nane za za, za, za tarawahe, na raka tatu za witri basi hiyo ni bora zaidi kwako na utakapokwenda katika msikiti mwingine ambao unaswali zaidi ya Hizo hizora ya moja ukasema kwamba mimi nitatoshekana zile zangu ngapi Nane na tatu utakuwa hukufanya sawa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha na kusali kikamilifu ni mpaka atoke imamu Maana usitoke wewe mwanzo kumtangulia imam. Ondoka na imam. Imam sali swali ni mpaka mwisho. Kwa hivyo ukiwa utatoka ukaenda pali pangine, ukaenda ukasali, basi labda iwe umedha ufika kwa sababu ya nguvu na kadha na hadha ahadi lakini isiwe kwamba ni jambo kwamba wewe umekwenda una nashati yako ukasema kwamba mimi nitaondoka katika, e, katika hizo nane na bado una uchangamfu bora utimize ni bora utimize na hadithi kuja, Imam Ahmed aliulizwa na mimi nasikia moja katika Abu Dauda anasema aliulizwa Imam Ahmad na mimi niko katika kikao nasikia akiulizwa aliulizwa yo akharul qiyam yani taraweeh ila akhir al-layl je ni sawa tucheleweshe qiyam hiyo taraweeh nicheleweshe mimi mpaka mwisho mwisho wa usiku maana kimi imma nimeshindwa kusali mwanzo wa usiku nataka kusali mwisho wa usiku je ni bora au mimi napenda kusali wakati Jaini, wa tahajud je waonaje nicheleweshe Kasema sunnatul sunnatul ahabu ilaya sunna ya Waislamu ni bora sunna wa islamu ni gani nikuswali mwanzo wa usiku kwa hivyo tarawih inaswaliwa mwanzo wa usiku wala haucheleweshu akasema kwamba ndaenda kuswali mimi saa 9 kwa kuwa umeambiwa wakati huo ni bora zaidi Na ni bora lakini kila kitu kimewekwa pahala pake na nisabu yake usisongeze hii kule wala uspeleke kule hapo ndipo ambapo kwamba kuna kunaleta nini uzushi na matatizo kwa hivyo kila kitu kiache pahala pake. Tarwea pahala pake ni baada al-isha, sali baada al usisongeze mpaka mwisho wa usiku kwa kuwa ni wakati wa fadhila. Na iwapo mtu atataka kusali mwisho wa usiku na ashasali witri mwanzo wa usiku, atafanyaje huyu? Ana nguvu ameamka saa 9, ana uchangamfu, anaona kwamba ataka ibada ya ziada na anataka kusali hususan kwa sababu ibada ni nyingi basi akaona kwamba mimi nitaka kuswali anaruhusiwa kuivunja ila rakaa moja alioiswali katika katika tarawih katika witri kwa kuiongezea rakaa moja kwa kuiongezea rakaa moja wa idara kabal insanu yusalliya ma kutiba lahu fi waqti sahr fa innahu la yutiru fi akhir salatihi maratan awal al-layl lima warada fi hadithi Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasul la witrani fi laylatin Sheikh ana sema kwa Sheikh Abdullah ibn Saleh Al-Fawzan alizee kitabu chako hichi cha Ahadith Asiyam Ahkamu wa Adab asema kwa iyo kwa mtu atataka kuswali mushu usiku ibada nyinginezo swala zinginezo basi asiwe ni mwenye kuongeza witri nyingine aswali tu lakini asiongeze witri nyingine lakini katika kauli ambayo kaamba pia ipo kwa wanazuoni wanasema kuwa vunja ile witri kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akhiru yaj'aluhu akhir salatikum al-witr fanyeni sala yenu ya mwisho ni nini ni witri Witri ndiyo sala ya mwisho katika usiku mmoja sasa ikiwa ni ya mwisho vunje ile witri kwa kuiongezea rakaa moja lakini shaka anasema kwamba la tosheka na ile witr ile kwa hivyo wewe ongezea itakuwa ni sawa na kwamba bado uko ndani ya ile witri ya mwanzo bado uko ndani ya ile witri ya mwanzo kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la witrani fi layla hakuna witr mbili katika usiku mmoja na pia anazuoni anamsema kuwa hata mtu wa iwapo atataka kuswali tena lakini maadamu amelala ule usingizi umekata baina ya witri na kisimamo kingine pia haina neno na inampasa imamu wa tarawih hadha khasun bil a'imma inampasa imamu wa tarawih a sala yake kwa kuiandaa Qurani yake kwa uzuri na awe ni mwenye kuisoma Qurani na namna ambavyo watu wanafahamu na wanakuwa ni wenye kuzingatia na kufurahika na ile Qur'ani na awe ni mwenye kuwa na utulivu katika rukuu yake na sujudi yake umeona katika sehemu unaswali rakaa moja hujakwenda rukuu washafika sujudi watu ipo katika sehemu ambazo kwamba watu utakuta kwamba hakuna utulivu katika ile sala au rukuu watu wako imamu yuko katika sujudi. ipo sehemu kama hizo kwa hivyo hiyo si sala. Uone mchezo atakiwa iwe na utulivu, iwe na raha. Uwe unasikiza ile Qur'ani na kila hatua ukienda kama ni tasbihi, ukaisema, ukasikia kwamba umesema na iwapo unafahamu lugha ya Kiarabu, ukawa unasema Subhana Rabbiyal A'li. Unamtukuza Mwenyezi Mungu, Subhana Rabbiyal A'la, unapata ladha ya ile ibada unayofanya. Si kuwa unaharikishwa ujafika hapa kuchakwenda kule utafika ujafika, ujafika. si sawa kwa imamu kuharikisha kwa sababu ana hofia kuachokesha watu la Napia, asema, hapa, ajala, na pia asemesha hapa wa yaghir min alajla ajee pushana haraka la ili asiwe ni mwenye kuharibu ile utulivu wa sala kwa sababu atmanina rukn min sala tumani utulivu yani kwamba mtu katika kila hatua akapata utulivu ni nguzo katika nguzo za swala katika nguzo za swala kwamba utaona watu wanakosea sana ni hiyo tu mtu anaunganisha ruku na sujud na sami allahul min hamida manaki akienda katika ruku hapo hapo anasema sami allahul magoti magoti yako chini tayari kusujudi hiyo hapo hamna tumanina Yatakiwa kienda katika ruku utulie katika rukuu useme dua zako uinuke usimame useme dua yako uende sujudi useme dua yako kila kitu pahala pake kwa utimilivu hii ni katika arkani salat na pia asiwachokeshe wale wali nyuma yake katika watu ambao kuomba ni watu wazima na madhaifu na wagonjwa يقول سائب بن يزيد سائب بن يزيد اسمع امر عمر بن الخطاب و ابي بن كعب وتميم الداري ان يقوم للناس 11 ركعه امر رضي الله تعالى عنه ان يامر شا ابي بن كعب و تميم الداري بسبب ان يقوموا حافظ وكبار وزوري ونفسوم وزوري كما واوصلشوا watu ركعه 11 قالا kwa hivyo hii pia kama nilivyotaja kuwa zaidi ni raka 11. Hii ni athar ya Ibn Umar. Masahaba zaki, masahaba, kusali moja. Kala, Wakad kare القari, yukri ubil miin hata 'ala Nasema, lukua kusomewa, zile miin, miin, ni zile sura kubwa aya mien, na walikuwa kisoma hiyo mpaka tunasimama tuna Uh, tunegemea maana ni kwa sababu ya urefu kusali Wama kuna nansarif Ila min furu'il fajr na tulikuwa kwa tuondoki isipokuwa karibu na kuingia alfajiri. Hii ni urefu wa tarawih ya. Ila Sheikh Saleh Al-Fouzan ambao kwamba huyu ni mwingine sio Abdullah Al-Fouzan. Saleh asema si lazima yarefu cho hivyo bali bora ni ile sala inawapa watu utulivu bali akasema si lazima kufanya khitma ya Qurani si lazima Qurani ifanye nini imalize iwapo au tutakuwa nasomea safha safha na ndio mpangilio bora zaidi ni hii ajuzu juzu juzu juz, moja moja mpaka kuimaliza Qurani kuna wengine wasali nusu juzu kuna wengine wasali hizb uh, hizbu mini hizbu tatu kwa hivyo ni, ni jambo la muhimu ni kwamba watu wapate kulingamana na hali zao na kulingana na, na pale walipo na kulingamana na hali walizonazo kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba ni msumuun fi واذا سلم المصلي من الوتر انapomaliza witri yule mwenye kuswali atakiwa aseme subhanal maliki alquddus thalathatan mara tatu kwa hivyo azkar iliyobada ya witri ni subhanal maliki Al-Quddus Subhanal Maliki al-Quddus Subhanal Maliki al-Quddus Subhanal Maliki al-Quddus Hii ndio dua ambayo kwamba unaisema baada ya witri ya imam Hii unasema bila la Maliki al Maliki al -Qudus. Hii kuja ubaya asema, yamudu sautahu wa yarfa'u fi unaweza kuinua sauti katika subhana almalikul subhana <coughs> hata kwa sauti yani haina neno ni bora wala hakuna neno kwa wanawake kuhudhuria sala ya tarawih wala ba'sa bihuduri nisa kwa wanawake kuhudhuria sala ya tarawih wani wao pia wanatakiwa pepo wanataka pepo Wahivo, kwa hivyo kwa wanawake kuhudhuria sala yatarwaa اذا amnetil fitna palepa takapokuwa na amani na ikawa hakuna fitna palepa takapokuwa kuna fitna manake miongoni mwa sababu za fitna ni ikhtilat kutangamanika yani wakawa kuna kuingiana waume kwa wake kwa, kwa njia zao moja ikawa wanawake wanavaa mavazi ambayo ni ya fitna ya kubidhisha mapambo yao hiyo ni sababu ya fitna ikawa wanainua sauti zao kwa kuzungumza zungumza na kupiga makelele au kwenda msikitini tu badala ya kusali wao wakawa wanazungumza maneno ya na faida nne ikiwa watatia manukato wanaingia msikitini wamekuja wametia manukato hizi ni sababu za, za nini za fitna na kama ilivyo katika sehemu nyingi utawakuta mabanaati ambao kwamba ni teenage wanatoka kwenda tarawehe kwa sababu ya fitna mara nyingi hawatoki mara nyingi utakuta ni kwa sababu hiyo tusiwazuie katika katika ibada iwapo utaweza kumcontrol baba usindikize watoto wako ndugu wasindikize dada zako kaka usindikize ndugu dada zako Manake uhakikisha uko katika hali nzuri na uambi kabisa mningoje mpaka nitoke mpaka nimepiga simu ndio mtoke manake ni nyenye kutoka kwenda kusimama kuonyesha manadhari ambazo hazifai Ushaona? Zisiwe zinaonyesha manadhir ambazo hazifai Kwa hivyo wakitoka mutahashimati, wakitoka na heshima bila ya ya, ya tabaruj. manake bila ya ya, ya, ya kujichiilia bila kujistiri sawa sawa na bila mapambo bila ma, ma, ma, nini, manukato na wakasali kwa khushu na khudu na wakaepusha jumba la Mwenyezi Mungu kutokana na maneno ya kipuzi na riiba manake kusengenya na fitna na mfano kama huo laallahun an yuslamna min al-ithmi wakawa ni wenye kusalimika na madhambi wayahrain bi thawabil na wapate thawabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani kama tulivyotaja katika hotuba ya Juma wanawake na yao mara nyingi mfungu lao ni uh, asubuhi kuangalia channels mbali mbali na hizo soap operas. Kwa nini? Kwa sababu wamechoka. Hiyo ndio wa ajishulishe nayo mpaka ikifika saa saba Ndiyo uh, wengine waanze kwenda sokoni. Au kuanzia saa sita saa 5 waanze kwenda sokoni. Wakienda sokoni wakirudi saa 8 shughuli za kupika zinaanza. Hata hakuna dhuhri hakuna salatu dhuhri wala chochote. Wakifika ni magharibi alasiri haikusaliwa, ni kupakua na kupanga. Watu wakimaliza kukufturu, ku, basi wao warudi wa, jikoni mkuosha vyombo mpaka saa 3 saa za usiku na kuandaa daku. Si wao walisali, si Qurani walisoma, si lolote walofanya. Na huku mzee iko imani kazini e, anatoa oda mtaka kadha kadha aina tano za chai a, a, aina kadha za majuisi eh ya rangi ya sukari na kadha na kadha aisisha vitu vingi anawashughulisha wale kweli haya ni mapenzi ya kweli unawapenda wale watu si mapenzi ya kweli ikiwa unawapenda kweli kikweli, kweli utataka kuwa nao peponi hapa kwa hapa na kwa nao si kwa katika mambo ya wewe kula na ramadhani si sababu ya wewe ukithirishe kula ramadhani ni kwamba uwe ni ictisadi kwako uwe ni ictisadi kwako chakula kimoja kinatosha zile yani vishete, naam. lakini si kwamba bleti mpaka huko watu ni wanne watano lakini meza imetandiko mpaka kule asampuli, sampuli sampuli za vinaachwa vina vingine vinatupwa mpenzi mtukufu muislamu tusiwashughulisha hawa dada zetu katika hali kama hii na si dharuri. yani kitu muhimu tuwe ni wenye kuwatakia wao pia dini yao hiyo ndiyo kweli ndioheri ambayo ikiwa kweli utatakakuwa na dadako, peponi umshuhulikia hakikisha kwamba unakuja naye Haki kisha unakuja naleta wewe. unamkumbusha katika je, umeswali sala tano? Ile ndio ndio kumtakia hata wakiwa katika siku zao Wawe wow, ni wenye kufanya ibada za azkaar za kumtaja Mwenyezi Mungu na kufanya ibada nyinginezo isipokuwa sala na kufunga. Kwa hivyo mpenzi mtukufu wa Muslim, tusiopotezee na hawa katika haya wanatakiwa kufanya. Allahuma ayqidh qulubana min qudratil amal وذلك قرب الرحيل ودنو الاجل وثبت قلوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الاعمال واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته